Haur edo gazte handan abatek parte hartuko du, aurten ere aurkantu xapelketan. Largoi bat multxo izanen dira orotarat, eta erdiakasik lapur ditik eldu dira. Aldiuntan, lapurde aldeko gazte hainitzek dute parte hartuko eta ondorioz antolaketan ere aldaketak izanen dira. Antolaketa taldeko gure irateko olatzi duate. Zutut, haorten sekulan baino gehiago izanen direla, horotara, gauratot dugu, meretzik antu pasako dira, beraz, hainiz da, biziki da, ustut, ez dugula sekulan hain beste dukan, eta berreuntau goi, berreuntau itamarra horre izango dira, beraz, pentsa, jendea hainitz, da, hainbeste dira, behartuak girela eguna bitan banatzea purdiko itzorduasaran emana da eta goizetik hasiko da, 6 haeka urtea artekoentzat eta gatxalde handiagoak Ameka hamabost urtekoak. Baena fagoan aldiz, armedaritzen da itzordua emana igande gatsaldez. Hiruleiko igratianlaren ari den haialde etxeberrik puntu egiten dauku baenena fagoko kantarietaz. Uh, bakarka bost dira, Bikotean lau eta gehien bat taldeak dira sohtzi talde baitira, aukten, aukentuz apelketan. Oztibarretik adibidez, oztibarriko ikastolatik badira iru talde, meraz, ara, sen da ikastola bat eta badela motivazioa eta eta kantuz ahidirela taldean, iduriz. Meraz, gehien bat bai, taldeak dira, baxen afak joan, aukten meden. Baxen afak tara, kantuz eta musikan ariko dira. Sibero aldiz gehiengo bat akapela hariko da, usai aduten bezala, eta Sibiroko Kandari eta Spundu bat egiten daugu Sibiroko Botzako lolek. Horotarat egunta hogei bat aur parte hartuko di aurtengo Sibiroko Kamporak eta ortan beraz bakarka sei badira bos bikote eta amalau talde Larrainien izanen da kantaldia denboraideera itzemarik behita kanpoan eginen dugu hori agabotian eta erran behar da aurten Larraineko besta komitekin partai egiten dugula Nunbait guk kantorakuntzaz okupatzen gira bena betaluak be taluak, eta beste eskukaldia mundi bat emanen dute, beraz, ka, aurkantu txapelketa aurkentako. Egun eder baten mentura, beraz, Siberuko, Baixena Farroko eta lapurdiko aurkantari entzat.